Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillalah وَمَنْ يُذِلَّ الْفَلَاحَ دِيَالَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَقُولُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقَوَّ اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَيُّهَا <coughs> الإِخْوَةُ أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan merupakan kenikmatan yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya Tak kala Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk duduk bersabar mempelajari dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini tak kalah sebagian manusia tak kalah sebagian dari kalangan kaum muslimin dan muslimah mereka menghabiskan mereka menggunakan malam harinya yang dikenal dengan malam minggu atau malam ahad yang mereka jadikan sebagai ajang untuk bersukah ria, untuk bersenang-senang, sehingga melalaikan mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala, melalaikan mereka dari tujuan mereka yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Sepakai mana yang dikatakan oleh para ulama, ida arafah syaksu bor dah Jika seseorang mengetahui bahawa perjalanan dia itu masih jauh, jika seseorang Muslim ataukah Muslimah mengetahui bahwasannya perjalanan dia menuju kampung akhirat masihlah jauh maka sungguh dia pasti akan mempersiapkan bekalnya seorang muslim yang berakal seorang muslim yang bijaksana tak kalah mengetahui dan memahami bahwa perjalanan dia menuju Allah SWT masih sangat panjang dan jauh maka sungguh dia akan mempersiapkan bekal yang banyak sungguh dia akan bersungguh-sungguh mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka menjalani perjalanan yang jauh tersebut dan tahukah engkau saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah bekal apakah yang paling bagus bekal apakah yang paling menguntungkan pada diri seorang muslim dan muslimah untuk menjalani perjalanan yang jauh tersebut, bekal apakah yang lebih bagus dan lebih pantas dibandingkan bekal takwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bekal takwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan bekal yang sebenar-benarnya bekal yang seharusnya dan wajib untuk dipersiapkan oleh seorang muslim atau kah muslimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى Dan berbekallah kalian, ambillah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara memerintah, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala kata seorang penyair Arab sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam dalam kitab beliau dalam tafsir beliau Fathul Qadir al-imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala al-imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau dalam kitab tafsir beliau Fathul Qadir membawakan bait syair ini tak kalah menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa fa inna khairazadid taqwa dan ambillah bekal kalian selama di dunia dan sebaik baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata alimam asyawkani rahimahullahu ta'ala mengutipkan perkataan seorang penyair Arab idhal mar'ulam yalbathiyabam minattukha Idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa wa in kana kasiyan Kata beliau rahimahullah taala idzal mar'u lam yalbas thiyaban min Jika seseorang jika seorang muslim ataukah muslimah lam yalbas thiyaban min tidak memakai pakaian dengan pakaian takwa dan ini sebaik-baik pakaian ayuhal ikhwah pakaian yang tidak pernah lusuh pakaian yang akan senantiasa dia bawa sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala idzal mar'u lam yalbas minat tuqa <tik> taqallaba 'uryanan wa in kana maka sungguh keadaan dia akan berbalik sungguh pada hakikatnya dia itu telanjang walaupun pada buahirnya nampak dia berpakaian pakaian takwa ayuhal ikhwah barakallahu fikum inilah sebaik-baik bekal dan kesemuanya itu seorang hamba seorang muslim ataukan muslimah akan mampu akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan petunjuk al-quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa seorang hamba dari kalangan muslim ataukah muslimah bisa kemudian membentengi dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT tak kalah dia menghiasi dan membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat kesemuanya ini ketakwaan kepada Allah SWT ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa akan bisa diraih dan diperoleh oleh seorang muslim ataukah muslimah tak kalah takwa tersebut dilandasi dibangun di atas pondasi ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berapa banyak kemudian dari kalangan kaum muslimin dan muslimah yang pada awal-awalnya mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala berapa banyak kita dapatkan akan tetapi tak kalah fitnah syahwat fitnah syubhat datang menghampiri dirinya datang menyerang dirinya maka disebabkan karena tidak adanya ilmu yang membentengi dirinya maka kemudian pun dia terjatuh kemudian dia pun melepaskan keistiqomahannya keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala berapa banyak kemudian orang-orang yang dihantui dengan perasaan was-was dalam dan ketika melakukan ibadah berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang kemudian lalai jauh terjatuh dalam kesalahan kesemuanya itu tidak lain dan tidaklah bukan disebabkan kejahilan dan jauhnya mereka dari bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi ayuhal ikhwah barakallahu fikum kenikmatan, kenikmatan yang besar tak kala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistikomaan kepada kita memberikan kesempatan untuk kita mempelajari dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan dilepas ayuhal ikhwah barakallahu fikum jangan dilepas kenikmatan yang besar ini jangan rubah kenikmatan tersebut jangan tukar kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan balas kenikmatan yang besar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita jangan kotorih kemudian dengan kemaksiatan dan perkara-perkara mungkar jangan tak kalah kenikmatan tersebut tak kalah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudian kita membalasnya kemudian kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sungguh An-ni'mah, kenikmatan tersebut akan berubah sekali lagi menjadi nikmah menjadi bencana dan petakah bagi orang tersebut. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, walhamdulillah, telah kita bahas dan kita paparkan tentang salah satu sifat yang terpuji Iaitu sifat tawabok Sifat rendah hati Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu Pada kesempatan yang lalu Salah satu sifat yang terpuji Iaitu bersifat tawabok Rendah hati Maka insyaallah ta'ala pada malam hari ini Mengisi kekosongan yang qaddarallahu wa masyafa'al Ustaz Farhan hafizahullahu taala tidak bisa hadir pada pada malam hari ini maka insyaallah taala kita akan melanjutkan penjelasan dari satu sifat yang tercelah satu sifat yang yang merupakan lawan dan kebalikan dari sifat tawabu sifat rendah hati apa itu ikhwah sifat al-kibar sombong sombong al-kibar al-kibar kesombongan ini merupakan salah satu sifat yang tercelah merupakan salah satu sifat turaf litujtanab kata para ulama hiya sifatun turaf litujtanab sifat kibar ini sifat sombong ini merupakan salah satu sifat turaf yang perlu kita pelajari yang perlu diketahui yang perlu kita dalami litujtanab bukan untuk kita amalkan bukan bukan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kira sehari-hari bukan itu akan tetapi kata para ulama turof litujtanab dipelajari diketahui sifat sombong tersebut untuk kita jauhi agar kemudian kita tidak terperosok ke dalamnya agar kita kemudian tidak terjatuh dalam sifat sombong ini. Karena demikianlah jika suatu perkara kejelekan tidak dipelajari, tidak diketahui, maka bisa menggiring seorang muslim ataukah muslimah untuk terjatuh dalam kejelekan tersebut. Oleh sebab itulah berkata seorang penyair Arab dan ini terkenal dan masyhur di kalangan dan lisannya para ulama kata mereka araftu syarra lalishr kata para ulama araftu syarra lalishr walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif ya syarra minal khair yaqau fihi Kata para ulama, kata penyair ini, araf to sharrah lalishar. Aku mengetahui, aku mempelajari kejelekan lalishar, bukan untuk melakukan kejelekan itu, bukan untuk terjatuh dalam kejelekan dan dosa itu, walaikin litawakhihi. Akan tetapi untuk menjaga diriku. Aku mempelajari kejelekan. Aku mempelajari perkara-perkara yang buruk bukan untuk aku ikuti, bukan aku amalkan akan tetapi untuk aku jauhi. Wa man lam ya'rif isyarr min alkhair yaqau fihi. Maka barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan di atas perkara kebaikan, barang siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara yang jelek perkara-perkara yang diharamkan perkara-perkara kemungkaran ya qawfihi, maka bisa jadi dia terjatuh dalam dosa dan kemungkaran tersebut seorang muslim bukan saja menjadi kewajibannya mempelajari Tauhid, bukan saja akan tetapi wajib pula untuk dia mempelajari tentang kesyirikan agar kemudian tidak terjadi kerancuan dan kesamaran antara tauhid dan kesyirikan seorang muslim tidak hanya mempelajari perkara-perkara ma'ruf akan tetapi dia wajib pula mempelajari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari perkara-perkara apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan untuk kita jauhi. Ikhwani fi Allah, a'azzani Allah wa'iyakum. Kemudian, apa sebenarnya kiber itu? Apa sebenarnya kesombongan itu? Apakah dengan memakai pakaian yang bagus, dengan pakaian-pakaian yang indah apakah dengan menggunakan sendal sepatu yang baik itu kemudian dikatakan sombong ataukah ada keterangan penjelasan dalam permasalahan ini pengertian sombong pengertian al-kibar itulah secara gamblang secara jelas dan tegas telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala pengertian Definisi al-kibar sombong telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tak kalah ada seorang sahabah yang berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam inna arrojula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan wahai rasulullah sesungguhnya lelaki ini senang untuk memakai pakaian yang bagus pakaian yang indah dan senang pula memakai sendal yang bagus Sahabat ini salah menyangka, salah menduga. Mereka mengira bahwasannya yang dinamakan kibar sombong itu dengan memakai pakaian yang bagus, dengan memakai sendal yang bagus. Dan sebelum lelaki ini berkata dan mengucapkan ucapan ini, terlebih dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerangkan kata Nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam la yadukulul jannata man kana fi qalbihi idhqalu zarratin min kibarin kata Nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam la yadukulul jannat tidak akan masuk syurga tidak akan masuk syurga man kana fi qalbihi idhqalu zarratin min kibar Seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sekecil atom, partikel sawi, biji sawi, kecil, sedikit saja, rasa sombong tersebut menghinggapi dan bercokol pada diri seorang hamba, pada hati seorang hamba maka perkara ini sifat ini akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang mana bau syurga itu ayyuhal ikhwah bisa dicium dari perjalanan 70.000 tahun sudah bisa dicium bau syurga maka relahlah kita apakah kita rela membiarkan dan menghalangi diri kita untuk masuk ke ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita kemudian rela dan mencegah diri kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan sifat yang tercelah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang dilayangkan dan diucapkan oleh sahabat tadi, Inna rojo layyibu ayakuna faubuhu hasanan wanalu hasanatan. Lelaki ini wahai Rasulullah senang memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah, senang memakai sendal yang baik dan bagus. kata Nabi saw, Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal al kibar batarul haq wa ghamtun nas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan innallaha jamilun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala keindahan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini innallaha jamilun wa yuhibbul jamal dan senang akan keindahan bahawa keindahan jamalullah keindahan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga jamalul zat keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak seorang pun dari makhluk yang mengetahuinya keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Kemudian keindahan yang kedua, Jamalul Afaal, keindahan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu indah, penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmah. Jangan pernah menduga Buang jauh-jauh Tak kalah datang Syabon dan Iblis Meniupkan Tablisnya Meniupkan jeratannya Bahwasanya Perbuatan kejadian ini Kejadian yang melanda saya Musibah yang melanda saya itu tidak ada hikmah di baliknya. Lak buang jauh-jauh ini, buang jauh-jauh anggapan yang salah dan keliru ini. Tanamkan, tanamkan kepada diri kita sebuah keyakinan bahawa segala perbuatan, segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya itu mengandung hikmah, mengandung keadilan, mengandung rahmah. Baik yang kita ketahui Ataukah tidak kita ketahui Bangun ini ayuhal ikhwah Tanamkan ini Bahawa segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa segala ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Itu mengandung hikmah, rahmah dan keadilan Kemudian yang ketiga Jamalul asma wa sifat keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agung, mulia, semuanya bagus, tidak memiliki kekurangan walaupun ditinjau dari sisi manapun. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala indah, agung, mulia. ini ayuhal ikhwah inna allaha jameelun wa yuhibbul jamal kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pengertian dan definisi dari sombong itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibar yang dinamakan kesombongan yang dinamakan sombong batarul hak menolak datangnya kebenaran menolak tak kebenaran itu datang kepadanya sombong menolak datangnya kebenaran yang telah datang dalam bentuk yang terang-benderang kemudian Nabi melanjutkan yang kedua poin dan unsur yang kedua dari sifat sombong tersebut wa ghamtun dan meremehkan menyetelekan manusia naudzubillah imma disebabkan kekayaan yang ada padanya imma disebabkan jabatan kedudukan dan pangkat yang ada padanya kemudian dia pun meremehkan manusia yang lainnya meremehkan dan merendahkan hamba-hamba Allah yang lain na'udzubillah nas'alullahal afiyata wassalamah ayuhal ikhwah tidak ada yang membedakan antara kita satu sama lainnya kecuali takwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang membedakan kita kecuali takwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghina manusia merendahkan saudaranya memandang sebelah mata saudaranya yang mungkin Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan dari sisi dunia dia kekurangan diremehkan dijatuhkan harga dirinya na'udzubillah ingat ayuhal ikhwah Harta yang kita miliki, jabatan yang ada pada kita, itu hanyalah ibarat titipan dan amanah dari Allah Subhanahuwataala yang kelak kita akan dimintaui pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahuwataala. Kembali, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al khibar batarul Haq menolak. Dafruhu, dafru al-haq, rodhu, rodu al-haq, menolak, tak kalah kebenaran itu datang kepadanya. Kebenaran yang tak kalah datang kepada dirinya, nasihat yang tak kalah datang menghampirinya, ditolak. baik penolakan secara halus ataukah penolakan secara mentah-mentah menolak kebenaran menolak nasihat yang datangnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat ayuhal ikhwah al-kibar awwalu maksiyatin usillaahu biha diingat-ingat ini diingat-ingat ini Al-Kibar awalu maksiatin usia biha kesombongan ini merupakan awal kemaksiatan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiatin awal kesombongan awal kemaksiatan yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiatin oleh makhluknya apa itu? dosa apa ya khuwa? al kibar sombong oleh sebab itulah kata para ulama aslu akhlaq al madmumah kullaha al kibar wal istiqla kata para ulama aslu akhlaq al madmumah kullaha al kibar wal istiqla kata para ulama sumber dari segala macam akhlak yang tercelah sumber dari seluruh akhlak yang rendah yang tidak terpuji adalah merasa sombong dan merasa congkak awal kemaksiatan yang makhluk ini Memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Disebabkan sifat sombong inilah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan iblis. L'anatullah alaikum. Disebabkan kesombongan inilah. Menalah kebenaran inilah. Iblis hasad kepada Adam alaihi salam. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 24 atau 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengkhobarkan kepada kita semuanya selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari bagaimana kecongkakan kesombongan yang dilakukan iblis la'natullah alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam Takalah kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam sujud penghormatan yang mereka lakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala bukan sujud ibadah karena sesungguhnya sujud ibadah hanya semata-mata diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka ikha para malaikat pun kemudian serta-merta sujud menyambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali iblis abah enggan tidak mau kemudian dia sombong ini sebab Kemaksiatan yang pertama kali dilakukan oleh makhluk ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abwastagbara wakana min al kafirin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini wakana min al kafirin. Dan iblis inilah termasuk orang-orang yang kafir dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kafir. Ingkar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mau sujud kepada Adam Apa penyebabnya Ayuhal ikhwah Al-kibar Kesombongan Kecongkakan Tidak mau tunduk terhadap Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Bagaimana pula keadaan Orang-orang Yahudi Yang hidup dan masih bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mereka sebagian orang-orang yahudi masih sempat bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sebagian orang-orang yahudi mengetahui tentang kenabian nabi sallallahu alaihi wasallam nubuwahnya nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi apa yang menghalangi mereka? Apa yang mencegah mereka untuk tidak serta-merta memeluk dan masuk ke dalam Islam? Tidak lain dan tidak bukan karena kesombongan yang ada pada diri mereka, orang-orang Yahudi pada saat itu. Lihat bagaimana kemudian Ubay bin Salul tercegah dari kejujuran keislaman munafik apa yang menyebabkannya kesombongan al-kibr lihat pula bagaimana Abu Lahab ataukah Abu Jahal menjadi butah dari cahaya keislaman bagaimana pula keadaan orang-orang Quraisy yang mereka jauh dari cahaya keislaman berpaling dari Islam tak lain dan tak bukan disebabkan kesombongan dari menerima kebenaran yang datang kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahum kanu jika dikelakum, "Tidak ada yang di atas Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan keadaan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Saffat ayat 35, "Inna humka Sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy, musyrik tersebut." Jika dikelakum, "Tidak ada yang di atas jika dikatakan kepada mereka jika diterangkan dan dijelaskan kepada mereka la ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa SWT yastadbirun mereka pun enggan dan sombong menerima seruan tersebut apalagi penyebab berpalingnya mereka dari cahaya Islam dan cahaya keimanan tak lain dan tak bukan kesombongan ayuhal ikhwah kesombongan dan kesombongan inilah rasa congkak dan angkuh inilah yang menyebabkan umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan balasan kepedihan dari Allah subhanahu wa ta'ala Disebabkan kesombongan yang ada pada diri mereka. Lihat. Bagaimana Fir'aun dan bala tentarahnya. Bagaimana Fir'aun dan kaumnya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dan sebutkan dalam surat Al-Qasas. Ayat 39 sampai 40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wastagbara wa wajaduduhu fil ardi bighairil dan adalah firaun ini sombong adalah firaun dan bala tentaranya sombong di muka bumi wa zannu annahum ilainala dan mereka menduga firaun dan bala tentaranya menyangka bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan kepada kami kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menduga dugaan yang salah dugaan yang keliru dugaan yang batil mereka menduga bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu untuk mempertanggungjawabkan amalannya lihat apa balasannya kata Allah Subhanahu wa taala fa akhadna huwa junudahu fanabadznahum fil yam fanzur kaifa akibat Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, kami pun menyiksanya dan menenggelamkannya di lautan. Fanzur keivaganaa ki batu alwalimin. Lihat bagaimana kesudahan dan akhir dari orang-orang yang zalim melampaui batas dirinya, sombong, sifat tercelah yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, untuk kita jauhi. Sombong ayyuhal ikhwah. Sedikit ataukah banyak, hukumnya sama haram. Sombong, al-kibr. Qaliluhu wa katsiruhu haram sedikit ataukah banyak kesombongan tersebut hukumnya tetap sama haram haram lihat perhatikan dari hadis yang telah kita bacakan tadi dari hadis Abdullah bin Masud yang diriwayatkan oleh man muslim rahimahullah ta'ala kata nabi sallallahu alaihi wasallam la yadukhulul jannah Mengkana fi kalbihi milkalu daratim mingkiber tidak akan masuk syurga orang-orang yang di dalam hatinya orang-orang yang di dalam dirinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi terjemahkan bahasa Indonesia demikian kecil kecil kecil saja dari sifat sombong yang dimiliki oleh seorang hamba mencegah dia dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimanakah halnya jika sifat kesombongan tersebut telah merasupi dan menguasai hatinya apalagi yang bisa diharapkan ayuhal ikhwah kesombongan mencegah seorang hamba untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala naudzubillah nas'alullah al afiat wa salama Allah Subhanahu wa taala hanyalah menyiapkan surganya hanyalah menyiapkan balasan surga kepada hamba hamba-hambanya yang tidak sombong dan merusak, melakukan kerusakan di bawah bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Watilka dilarul akhirah, najgalha lil laziin la yuriduna, gulum fil arz walafasada, walaqabul muttaqin kata Allah subhanahu wa ta'ala tilkadarul Akhirah" dan demikianlah hari kiamat itu Surga Allah subhanahu wa ta'ala najaluhah lillazina la yuriduna uluwan fil ardi walafasada yang kami peruntukkan, yang kami persiapkan untuk orang-orang yang tidak sombong ulu congkak wala fasada dan tidak pula merusak membuat kerusakan di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan dan mempersembahkan syurgahnya bagi orang-orang yang tidak sombong dan tidak membuat kerusakan di muka bumi dan sesungguhnya kebaikan yang baik hasil yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tamshifil ardi marha." Jangan kalian berjalan di muka bumi ini marha. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsir beliau Fathul Qadir, "Wadhahir" an al murad al khuyala Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tamshiful ardi maraha dan janganlah kalian sekali-kali berjalan di muka bumi ini maraha kata al imam syaukani rahimahullahu taala dan yang nampak pengertian dari maraha al khuyala sombong jangan sekali-sekali kalian berjalan di muka bumi ini kata Alimam Asyokani rahimahullah ta'ala jangan sekali-sekali kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan menyombongkan diri apa yang pantas untuk kita sombongkan ayuhal ikhwah apa apa yang patut dan pantas untuk kita sombongkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah kita malu tidaklah kita sadar bahwa semuanya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah kita sadar bahwasanya harta kekayaan pangkat jabatan anak yang banyak semuanya akan kita tinggalkan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang untuk kita pantas dan patut kita banggakan anak-anak kita harta-harta kita pangkat dan jabatan kita semuanya akan meninggalkan kita semuanya akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing kata seorang penyair Arab wala tamshi fauqal ardi illa tawabu'an wala tamshi fauqal ardi illa tawabu'an Wakam tahta ha, kaumun homing ke arfau. Walatam syifaual arding illa tawa Kata penyair Arab ini, janganlah kalian berjalan di bawah bumi ini illa tawa kecuali berjalan dengan merendahkan hati, jauh dari sifat kesombongan dan cokak.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 dalam bumi. Masuk ke dalam bumi. Mati. Berapa banyak? Toh pada akhirnya. Kekayaan. Jabatan. Anak-anak yang dulunya mereka banggakan. Tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Yang dulunya. Mereka bersifat jongka. Berjalan dengan penuh kesombongan di muka bumi ini. Toh akhirnya. Mau tidak mau. Pasti. Masuk pula ke dalam tanah yang dulunya di atasnya dia menyombongkan diri. Wa kam tahtaha qaumun hum min kaarfa. Berapa banyak dari kaum dari manusia yang mereka itu lebih mulia yang mereka itu lebih banyak memiliki kekuasaan, harta dan kedudukan dibandingkan kamu. Tapi akhirnya mereka semuanya mati untuk mempersiapkan jawaban dari perbuatannya selama di bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh Al alikhwah, al-kibar, kesombongan ini merupakan kiri-kiri penghuni neraka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat abul abbas sahal ibn sa'ad as sa'idih radhiyallahu ta'ala kata nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahlin nar maukah kalian aku beritahu maukah kalian aku khabarkan siapa saja yang menjadi penghuni neraka tersebut maukah kalian aku beritahukan siapa-siapa saja yang masuk dan menjadi penghuni neraka, kata Nabi saw. Kullu utulin, jawalin, mustakbirin. Penghuni neraka itu kata Nabi saw. Kullu utulin, kata Alimam An Nawawi rahimahullah taala utulin al ghaliz al jawin, yaitu orang-orang yang karakternya keras. Jumut. tidak pernah ataukah tidak mengenal kelemah lembutan tidak mengenal yang namanya sifat tawab, tidak mengenal yang namanya rifu lemah lembut orang-orang yang keras kata Nabi SAW jawahin Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-jawwaz al-manu'. Al ah. Yang namanya jawwaz yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kata Imam Nawawi, al-jamu' al-manu'. Ah. Manusia-manusia yang rakus yang senantiasa mengumpulkan harta, al-manu' ah. akan tetapi tidak mau mengeluarkan hak-hak harta tersebut tidak mau anggan untuk mengeluarkan zakat hartanya tidak mau dan anggan untuk bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada pikirannya bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta tersebut tidak mengetahui bahwa dalam harta yang dia miliki yang pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam harta tersebut ada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang dia harus tunaikan di sana ada zakat yang harus dan wajib untuk dia keluarkan di sana ada sedekah infak fi sabilillah. di sana ada hak yang dengan harta tersebut dia bisa menyambung hubungan silaturahmi kepada keluarganya kepada orang tuanya jangan kemudian dengan harta ini menggelapkan mata kita menggelapkan hati kita menggelapkan pandangan kita harta yang banyak tidak mau mengeluarkan zakat tidak mau berinfak memutuskan hubungan keluarga silaturahmi bahkan kepada kedua orang tuanya sekalipun kenapa karena sudah kaya sudah banyak harta naudzubillah memutuskan hubungan dengan karib kerabatnya keluarganya tidak lagi mau menyambung hubungan silaturahmi sombong menganggap dengan kekuasaan harta tersebut dia telah bisa meraih segala-galahnya kemudian kelompok yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika menjelaskan tentang sifat-sifat dari orang-orang yang menjadi penduduk neraka, kuluutulin, jawalin, mustakbirin, kemudian yang terakhir kata Nabi saw, penduduk neraka itu adalah setiap orang-orang yang sombong, sombong, tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang dia itu ihtikar menganggap enteng dan meremehkan manusia menganggap enteng dan memandang sebelah mata saudaranya ayuhal ikhwah kita semuanya sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang membedakan kita satu sama lain sekali lagi Takwa kita kepada Allah subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi dahlahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa taala diantara kalian, yaitu mereka-mereka yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisah dari hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'id radiyallahu ta'ala'an tak kalah itu perhatikan baik-baik kisah ini semoga bisa menjadi nasihat buat kita semuanya menyadarkan kita yang lalai nas'alullah al-afiyah la camkan petik hikmah dari sabda Nabi SAW ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an Abul Abbas. Kata beliau, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an marra rajulun Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika seorang lelaki melintas dan melewati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal Sallallahu Alaihi Wasallam bil rujul indahu jalis, maka tak kalah lelaki ini melewati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada lelaki yang lain yang berada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maa ra'yuka fi hadha wahai fulan bagaimana menurut pendapat kamu lelaki yang baru saja lewat ini Bagaimana tanggapan kamu tentang lelaki yang baru saja melewati kita ini, yang baru saja melintas di hadapan kita ini? Fakar rojul, maka lelaki ini yang diajak bicara oleh Nabi saw mengatakan rojulun min ashrafinas, wahai Rasulullah, lelaki itu, lelaki yang baru saja melintas, yang baru saja lewat di hadapan kita min ashrafinas adalah manusia yang mulia. Manusia yang memiliki kehormatan di hadapan manusia, manusia yang dihargai dan dihormati di kalangannya. Min asrafin nas. Termasuk manusia yang mulia. Manusia yang disegani oleh manusia yang lainnya. Hadza. Kemudian lagi-lagi ini melanjutkan lagi, wallahi hariyun eh hakikun In khobab ayunkah? Wahin shafa antus shafa. Dan laki-laki ini wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang tadi lewat tersebut wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pantas layak jika dia menghitbah datang melamar seorang wanita maka pantas untuk diterima. usaha dia khidbah dia pantas dan sangat layak untuk diterima lihat ini dan jika dia memberikan syafaat, memberikan rekomendasi maka pantas untuk rekomendasinya tersebut diterima maka nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam mendengarkan ucapan lelaki ini tak kalah dia mengkhabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa laki-laki yang lewat ini adalah termasuk orang yang dihargai, yang terhormat di kalangan manusia. Yang jika dia ingin meminang seorang wanita, jika ingin menghitbah seorang wanita, maka sangat pantas dan layak untuk diterima pinangannya. Dan jika dia memberikan syafaat jika dia memberikan rekomendasi maka pantas untuk diterima rekomendasi dari dia. Kemudian, summar rojulna ahr. Kemudian lewat lagi seorang lelaki yang lain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam li zakar rojul. Kemudian Nabi lagi kembali berkata, marukah fiha? Bagaimana menurut kamu? Bagaimana tanggapan kamu terhadap lelaki yang baru saja lewat ini? Yang baru saja melintas di hadapan kita ini, Fakharah Rajaul. Maka laki-laki ini mengatakan, Ya Rasulullah, Hafarajul bin Fakharahil Muslimin. Wahai Rasulullah, laki-laki ini, laki-laki yang tadi lewat ini merupakan dan termasuk laki-laki yang miskin dari kalangan kaum Muslimin, miskin Wahai Rasulullah. Fakir tidak memiliki apa-apa. Wahazharion, in khutbah Allah Wa in shafa, wa in shafa la tu Wa in qal Allah yusma li kaulih. Subhanallah. Kemudian katah laki-laki ini ya Rasulullah laki-laki ini termasuk orang miskinnya kalangan kaum muslimin yang jika dia datang meminang seorang wanita maka tidak pantas untuk diterima pinangannya khidbahnya jangan diterima ditolak sepantasnya ditolak kenapa karena dia miskin dan jika takalah dia memberikan syafaat dia memberikan rekomendasi kepada orang lain maka sepantasnya syafaat rekomendasi dia itu ditolak jangan diterima dan jika dia berkata dengan suatu ucapan, maka sepantasnya jangan didengarkan ucapannya. Subhanallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalah mendengarkan ucapan pria ini. Wallahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza khairun min mil'il ardh mithla hadza. Subhanallah. Demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sungguhnya lelaki ini Lelaki yang miskin tersebut Yang termasuk dari golongan orang-orang miskin Dari kalangan kaum muslimin Itu lebih bagus dibandingkan dunia Dan isinya Apa yang kemudian menyebabkan dia mulia di sisi Allah SWT Tak lain disebabkan takwa dia kepada Allah SWT Miskin ayuhal ikhwah Fakir kekurangan dari sisi dunia wallah itu lebih bagus miskin yang disertai dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemiskinan yang disertai dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi Allah itu lebih bagus dibandingkan kekayaan jabatan yang disertai dengan kesombongan lihat lelaki ini yang dihadapan manusia mendapatkan penghargaan, penghormatan akan tetapi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan kesombongan dan tidak ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari. Mari kita memetik hikmah dari hadis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadikan pelajaran, jadikan bahan renungan untuk kita. Apa yang patut untuk kita sombongkan? Lain perkara nya, jika ada orang miskin yang bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terdapat pula orang yang kaya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelapangan harta kelapakan rezeki, kemudian dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia dengan hartanya tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini lain cerita lagi dan ini terjapat perselisihan di kalangan para ulama manakah yang lebih afdol manakah yang lebih utama orang miskin yang bersabar yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah orang yang kaya kemudian dia bertakwah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kenikmatan Allah mana yang lebih afdal? terjadi khilaf di kalangan para ulama sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya yang paling afdal adalah orang-orang yang fakir orang-orang miskin yang bersabar dan bertakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ulama yang lainnya sebagian lain Sebagian yang lain yang menyebutkan bahkan yang lebih abdol adalah orang-orang yang kaya yang mereka itu bertakwah dan bersyukur di atas kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala lebih abdol orang-orang yang yang kaya raya diberikan kelapangan harta kemudian dengan kekayaannya tersebut semakin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pendapat yang paling bagus pendapat yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, bahwa pendapat yang paling afdol diantara kedua golongan manusia tersebut adalah orang di kalangan mereka yang paling bertakwa di sisi Allah subhanahuwataala. Tahu ya? Yang paling bertakwa, yang paling bertakwa itulah yang paling bagus di sisi Allah subhanahuwataala. Antara orang miskin yang sabar di atas kemiskinannya. Mengharapkan pahala di sisi Allah SWT. Kemudian dia bertakwah. Bersabar di atas kemiskinan tersebut. Ataukah orang kaya yang bersyukur. bertakwa kepada Allah SWT. Kata Syekhul Islam. Yang paling bagus di antara keduanya. Adalah mereka-mereka yang paling bertakwah. Kepada Allah SWT. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bisa memberikan tambahan ilmu. Bisa memberikan pencerahan dan nasihat buat kita semuanya dan jika kebenaran ada dalam ucapan saya maka itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jika ada kekurangannya kekhilafannya itu semata-mata dari diri pribadi saya sendiri dan dari syaitan wa akhiru da'wanah anil hamdulillahi alamin subhanakallahum bihamdik ashadu an ilaha illa anta astagfiru wa atubu laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh